Ba, esan bezala, eh? Osasun Bidasoa Plataformako kidekin hitzen genuen joan den astean, manifestazioaren egintzen joan den larun batean, eta gaurkoan ekarrekin Podemoseko da bindu ino, kaixo? Kaixo guzti odi. Ba, valorazio bat egin nahi izango butzute politikoa, e, bereziki beno, ba, esperpentikoa bezala, markatu baituzue e, gaur egun ba, Osasun Bidasoa edo Bidasoko Osasun Gintza Publikoaren inguruan ba, antolatu aden ba, joko politikoa. Eta horrela, da azkenean ikusten duguna da plataforma ale batetik lan bikaina egiten ari dela Erreklamazioekin eta gainera dibulgazio oso ona egiten eta haien alboan gaude, nola, nola ez Eta gero dago joko politikoa, eta bertan ikusten dugu azkenean elekzioak bueltan da duela eta partiduak aktiba, aktibatu egiten direla eta azkenean egiten ari direna da e, soinu gehiagi ezta jartzen ambientean eta azkenean ba, elekzioa pasatzea eta hemen ezerrez egitea gubi urte dagu erraklamatzen e, osasuna hobetu egin bar dela eta gainera ba, gure balorazioa edo guk esan nahiko genukeena da e, ba, Gaur bertan ikusi dugu e, gobernu e, esko jararitzako e, osasu e, plana e, konmarka honetan eta ikusi dugu ba, azkenean plantatzen dutena dela... E, Osasun zentroa, zentrokoz ze ambulategia kentzea, beste makroambulategi handi bat sortzea e, salud mentala, especialitatea promesa askorekin, emedik urte askotara, ez dago presupostorik, e, guztiak ideiak dira, e, guztiak e, bari promesak, ez da, esan e, genezake promesak direla, eta zendal bat egite azkenian. Hospital Frankestein. Bai, horrela da. O sea, da, hospital Frankestein. Ezakitzu ambulategi bat den, e, hospital bat den, ezakitzu, zerrez. Bai, baina, hori, osibidasoako plan zuzentzaie hori, aipatzen ari dena, hori da, aukera bat, izanane, plan A edo B bat ere, aurkeztu. plana hori da, plan da zendal Frankenstein bat egitea, eta plan B, da, ba, bueno, erdigunen ezin badugu horrelako makrozentro bat egin, bazkenian, e, onarroeko ambulategia egin barko genuke. Eta reforma batzuk ere pixkanaka egitea. E, azkenean guk esaten genuen adala. E, gauza da, e, azkenean promesak direla, plan horretarako e, ez dutela, horrein goz ezakitela plana edo plan B egin behar den, eta gainera ez dutela informazioa, ez udaletsari, ez plataformari, eta ez irungo biztaldeei esan ezerrez. Azkenean ikusi dugu aldizkari batean, eta hau ofiziala da. Eta bere garantzia du. A eta B aukera hoien artean ere, biak kontraiarria dira, kontraisanetan esartzen? Horrela da, bat esaten du, guztia zentralizatu egin bardugula, eta beste esaten du, ez, bueno, ba, beste ambulateki bat behar dugu, beste barrio batzuentzako zuen zako, bueno, e, zer da, hau? Zer da, hau? E, promesak dira, haipatzen guztuten bezala, baina azken batean ba, mai gainean dagoena, hau da, e, proiektatua eta aurre kontuarekin, Zer da, gaurra da hor bizkata salatu guzutena, eh? ba, Dumboa ambulategia berritzeko ba, plan gintza bat ere aurkeztu dutela, mm -hmm. hori da dagoen bakarra eta aski urria edo gutxi. Eta eta horrela da, azkenean e, egia den gauz bakarra da EJPNV-ek egingo duen inbertxua e, Dumboa ambulategian, eta berogeita amaika mila eurokoa izango da, e, horrekin zer egingo dute. E, Berroita maika milo, e, e, mila eurorekin ba, pixkat margotu, ez da, ambulategia eta txukun jarri ezin ez da ezer ez gehiago egin. E, Premiago horria da, hori argi dago, eskualdeko osasun gintza e, publikoaren baitan, ba, ikusi izan azken asteetan, e, ba, itxan onzerrendak eros eta luzeaguak, e, zentu horretan e, egitura edo azpegituretaz aratago, alkarrekin ba, Podemosetik, nabar menduna izan butzute, gaur egun goberari, atera bide bat egin bat lehen bai lehen, ba, gizabalia bideetan. Premi ezkal, e, premia da irten bide, irten bide bat ateratzea eta e, gukazkenean eginduruna da profesionalekin itzegin, eta haiek esaten dutena hori e, ba, xe da, hirugarren ambulategi bat behar dugula, e, ospitalko markala ere aktorizatu egin behar dela, eta instalazioak gehi pertsonak behar direla zen, eta e, gaur egun e, lista oso luzeak ditugu, ez ditugu espezialitate batzuk hemen, eta eta hori ezin da da izan. Guztiogu badakigu ambulategira joan bar, bagerela, e, zein arazo ditugu hemen, guztiok ikusten ditugu. E, Zentsu honetan, eta hasi dugun bezala bukatzeko, joko politikoa aipatu duzu, salatu duzu, e, bai eta balorazio ba, bat egin ere, alde herri bakoitzak e, ba, honetan jokatzen ari duen paperaz e, eta ez herritarren favoretan. Eta horrela da, alde batetik EAJPNV irunen, e, bueno... Pff talde okerrena da zen eta esquizofrenikoa da egun batean bat esaten du bestean bi eta hirugarrenan 3 iru. ez dakie ta zer zer egin barduen eta bueno bai, balaki, e, denbora, denbora izan ez da eta gero lezioetan ba pasatzea besteetik eh H bildu dugu ba, talde honek ere lan oso ona egin du eh sanitate arloan Gauza da, ba, ba, gure oza, ikusi genuenean e, eizagirrek e, Donostiko Alkate Gaia aterazenean irunez hitz e, egiten, ba, pixka e, sorprendido, ez gero ditu ginen, e, ez dugu zer ikusirik e, Donostiko Alkate Gaia hemen egotea, hemen arazoi, izketan. Gainera, bere informazioa pixka sesgatua zegoen eta zegoen e, e, oso ondo, eta hori ere nabaritzen zen, ba, ba ez dela heme bizitzen. Eta gero beste aldetitugu ba, sozialista elkartea, ba, azkenean gu gobernu barruan ere pixka bultatu genuen sozialistek e, plataformari babesteko eta horrela egiten ari dira, eta oso ondo, baina beste aldetik e, bi, ba, adibidea jarriko dut. Oñareko ambulategia bibietan eh, moda bostean jarri zen lurzouaa eh, gobernuarentzat osko eh, jarrarentzat gauza da be, urte pilo bat eh, pasa direla eta ez dela ezer egin eta sozialistek eh, sozioak dira gobernu horretan. Gainera dute eh, irungo eh, alkatea sozialista da. Hemendik oza, urte asko darama eta ez da ezerrez egin Haiek ere, Ez dute medias tintaz hori esaten dena gazteran egin bat dutena da presio, presioa ahonditu. Osea, amar urte pasa dira hia eta ez da hemen ezer ezkartatu. Eta horike, hori ere, e, sozialisten artean ba, petxatu bat dute zer egiten ari diren eta e, bereziki, e, apostua egiten duten mengo e, sanitatea hobetzeko. Joko Bikoitza, sonatzen busute ez, azken batean irunen gauza bat esan, Eta gazteizen beste bat egin, ba, dira, eh? Eta egon gine platformarekin eta ikusi genuen, bertan. Zer esaten zuten sozialistek, eta gero zer bozkatzen zuten. Eta bostkatzeko orduan EJPNE urekin daude. Dira, ba, joko politiko honen ondorioz, zerek ezkaturik agertu zarete, herritarrak e -ba, esan ba, peskat piskat, e despiztaturik ikusten buzuten ez? Jendeak ez daki dagoeneko, onaurre, bia irunen, ambulategi, hospitalea berrituko denara, ez? E daki emakarra da medikutara joaten denean duen problema. Eta oso tristea da, ezke azkenean empatizatzen dut, eh? E, alderdi politikoek egiten ari diren lana, ba, oso zakarra da, oso zakarra da, zen eta azkenean e, kanpoko pertsona, ose, kaleko pertsona pentsatzen duena da eta zede montra egingo duten hemen gauzagaizki dago eta ez daki zede montra egingo duten. Eta hori da entzuten dugun bezua. E, Soinu gai dago eta gero presupuesto gutxi. Hori dagia. Ardura politikoa, gazte egiten mozute, da egin duño a mi esker. zuei, eskerik asko.